Uh, sziasztok, Edvács Máté hogy jobb, Máté, ahogy tetszik nektek, uh, aki nem ismer engem Amerekából jöttem, azért töröm a, töröm a, a magyart profisan, uh, remélem, hogy tudok azért megérteni és, uh, és ebből épülni. Én uh, nem tudom, nagy megtisztetésöm ma este uh, Titus leveléből tanítani. Nagy, nagyon izgalmas. Uh, szívhez szóló rész, ami a kegyelemről szól. A kegyelem ez egy jó téma, nem? És szeretjük a kegyelmet. És uh, főleg erről, erről fogok beszélni. Én vagyok a... De... de, de, de, de, de, de. Szóval én akartam nem tudom, megosztottam ezt a gyülekezetem tatabányán ma a és gondolom, hogy veletek is megosztom. Um, szóval én vagyok a pászló tatabányán, ott lakom a családommal, van három gyerekünk, plusz párt. Bár más gyerekek, nálunk valaki a Frözssi Ricsi, de ő nem Ricsi, Dani, de Ricsi már Bajtán van. De uh, ott lakunk Tatabánya, mi szeretünk Tatabányát, mert Isten szeretett. Tatabányát. És, um, és csütörtök délelőtt én otthon voltam, mert beteg gyerekkel, hogy nem ment iskolába, én otthon, otthon voltam vele, és a zongora hangulóval, mert hát a zongora jött, javítani a zongoránkat, és egy uh, telefon csörgött. Tőle privát szám, fölveszem, és én nagyon, nagyon szeretem ezt a pillanatot, amikor hallom, hogy uh, jó napot kívánok, a, Edvárs Edvárcs, madhevine, uh, uh, uh, az? <laughs> szóval egyből tudom, hogy valami telemarketing, tudod, valaki, és um, és volt időm, nem tudom, ne, csak cseveg, csevegtem a, a zongora hangolóval egy kicsit, és uh, engedtem a nőt, hogy mondjon a, a mondani valóját. De általában hamarosan mondom, hogy elnézést, tudom, hogy ez a munkád, de nem vásárolok semmit a telefonon. Ha nagyon fontos, akkor postán nekem, postán, átolvasom. Uh, de engedtem, hogy meséljön, tudod, de hogy nem tudom, valami szűrési lehetőség van tatabányon, lehet, lehet menni és nem tudom, valami egészség állapotát tudod felmérni. Uh, és és uh, hogy kedvem van részben. Azt mondtam, nem. <gül> <gül> <gül> <gül> és kérdeztem, hogy miért nem? És én mondtam, hogy mert uh, én azt hiszem, hogy az egészségünkkel kapcsolatban elég sok félelem van a világban, nem? Tudod, uh, mert gáz, hogyha, tudod, margarint eszel vaj helyett. Ugye, gáz, hogyha nem termeli, termelői tejet veszel, tudod, a teszkos teje gáz, tudod. Az gáz, hogyha csak fehér liszt, lisztes kenyeret eszel. Már tuti, hogy meg fog szalni hamarosan. És, és persze, ezt minden mondtam a telefonban, csak mondtam, hogy annyira félelem van, és nekem békességem van, én, én nem akarom azt a stresset, én nem akarom tudni, hogy miből fogom meghalni majd egyszer. Mert valóban, tudjétek, hogy vannak olyan szüléseket, vagy, vagy genetikai teszteket lett, állapítani, hogy van esély, hogy Parkinson's kór, vagy... Érted? Akarom tudni ezt? És, uh, és megint tudom át, egy, nem tudom, úgy tűnt nekem, mint 5 perc. És kérdezte, hogy de azért az egészségnél fontosabb nincs, ugye? És mondta, hogy de azért azt hiszem, hogy van, van fontosabb. És próbált, és mondtam neki, hogy úgy szeretnék ápolni egy jó kapcsolatot a teremtőmmel. És élni az ő kezében. Mert ja, én nem akarom arról aggódni, hogy miből fogom halni. És szerintem nagyjából Befejezte a beszélgetésre, mert Meggyőződésem van, aki, aki jó kapcsolat van Istenem, Tudod, a, a szívünk be, békességben lehetne. Tudod, attól függ, hogy mi, mi jön az életünkben. Mi, mi tudunk lenyugodni, hogy te azért én ismerem a Teremtőmet, az Istenemet és az békességet ad. És nem kell aggódni, hogy hogy, hogy nem kell aggódni, nem kell aggódni arról, amit teszünk, arról, ami, amiből ruházkodunk, nem kell aggódni, hogy miből fogunk meghalni. Ez ez Isten kezében van. És ez nem nagyon kapcsolódik a, a, az ügyet talományozásához ma, de nem kaptam elmondani, elnézést. Mi fogunk a Igazán a kegyelemről beszélni, ami, ami igazán kapcsolódik, mert igazán minden a, a, a kapcsolatunk Istenről, az, az csak kegyelemről szól. És mi szeretjük ezt a szót a Golgotában. Nem tudom, hogy mi, milyen tapasztalatod van a Golgotával, de mi szeretjük ezt a szót a kegyelem. Ebből élünk, abból, abból élünk, tudod, az üdvösségünk ezen alapszik, reményünk kegyelemen alapszik. Nincs, nincs más, nincs más szó, a, ami leírja a kapcsolatunk Istenel, mint a kegyelem. De mielőtt a, a kegyelemről beszélünk, úgy néz ki, hogy a, a 9-es verstől kell olvasnom, a, ha jól tudom, Jani ott, ott a, hagyott a tanulmányozást múlt héten, és, a, és nem szabad elfeléteni, hogy hogy Pál írja ezt a levelet Titusnak. Titus egy, egy a pásztor volt, és uh, ezt a kis pátritó uh, um, levelet, uh, mint tele volt tanácsodást, ezt, ezt küldte Titusnak. És um, uh, a második fejezetben az elény azt mondja, Mindenféle tanácsadást adja Titusnak, hogy hogy kell kezelni az idősebbekkel, a fiatalokkal, szóval a nők, nőkkel, hogy kell kezelni ezeket az embereket, tőle, hogy kell bátorítani őket, hogy kell uh, nevelni őket. És, um, és különböző féle emberekről beszél, és itt a végén mond valamit a szolgáknak. Um, talán. Mi nem senkinek, vagy nem tudom, talán sokan itt éreznek magatokat, hogy szolgált Ugye a munkahelyen talán csak egy szolga vagyok, vagy az egyetemen csak szolga vagyok, én csak csinálom, amit más mond. Tudom, hogy Magyarországon nagyjából nincs szolgaság, ez az, az illegális, ugye? Nem, nem, nem kéne, hogy legyen mostanában. De szerintem mi, mi tudunk értelmezni ezeket a verseket, vagy alkalmazni ezeket a verseket egy munka kapcsolatban. Mert mindannyiunk van valami Úra fölöttünk ebben a világban, sok Úraig van. Mondom ezt a fiataloknak. Én emlékszem hogy 16 éves voltam, és én akartam szabad lenni, tudod, érettségizni és szabad lenni, és csinálni azt, amit én, én szerettem volna, tudod. És uh, emlékszem hogy valaki emlékeztet engem, hogy a, a legszabadabb nap az az a nap, amikor megszületél, és utána, tudod, csak, csak, csak rosszabb. Érted? Szóval... <gül> <gül> ugye? Mert a baba, ki, milyen hatalma van fölötte? szülői. Ugye a szülők ők mondják, hogy te feküdj oda, egy meg ezt. Később gyerek fölnő egy kicsit is megy óviba, és itt hirtelen van több hatalom fölött. Ugye van a szülő, és van az óvónéni, Meg a dadús. Ugye, És utána van egy tanító, meg az iskolai igazgató, talán egy edző. Érted? És egyre több tekinteje van fölöttünk, 17, éves, 17 évesen talán Magyarországon lehet Jósifán kapni. Itt hirtelen van egy, egy ekkora nagy könyv, ami Kresznak hívják, ami fölöttünk van, és egy csomó sapkás bácsik, meg nénik is, akik, akik biztosítja, hogy, hogy betartjuk a szabályokat. Csak, csak csak hatalom alatt élünk. Ah, és utána jön az érettségi. De ott, utána van az egyetem, a munkahely. Ó, kerestél pénzt, akkor ezt kell beszámolni hova? A nav -nál. Ugye most, most a na fölöttünk van. Ah! Ugye, szóval mindannyik valami szinten egy szolga úra kapcsolatban van valakivel, és bár írja Titusnak, hogy a szolgák. A szolga vagy, engedelmeskedjenek mindenben uraiknak. Ez a 9-es vers. Szolgák engedelmeskedjenek mindenben uraiknak. Kedvüket keresék, ne ellenkezzenek. Hú, ez nehéz, nem? Mi nem szeretjük engedelmeskedni. Gyerekkor óta utáljunk. De Pál azt mondja, hogy jó, ha van egy urad, ha van valami a hatalom fölötted, Amennyiben, tehát szerintem lehet ezt mondani, amennyiben nem gonosz, tehát amennyiben az ő neve nem Hitler vagy Stalin, engedelmesked mindenben, és az ő kedvüket keressenek. Biztos akkoriban voltak olyan helyzetek, ahol egy gyülekezetben járt egy, egy úr, és egy szóga. És szerintem pár akart ezt mondani, hogy figyelj, ne, ne legyél lusta csak azért, mert Krisztusban egyek vagytok. Értitek? Nem lett, csak azért, mert Krisztusban egyek vagytok, tudod, az Úrad meg mindig urad, tudod, a Fönököd meg mindig Fönök. És a munkahely az mindig munkahely akkor a munkahely az arra van, hogy dolgozzál. Szóval a szóga vagy, figyeljen oda, hogy a feladatokat jól végzel ki. Jól jó csinálod a munkádat. És ne ellenkezzen. Ne, nem, nem mindig mondja, hogy de főnök, de, de ez nem egy jó ötlet. Inkább a kedvéket csináld a dolgodat jól. És azt mondja, hogy ne lopjanak. Én tudom, hogy, uh, én nem tudom, hogy mi, mi van a, az új protestáns fordításban. Azt mondja, hogy lopjanak? Mm -hmm. Oké. Okay. Akkor rendben. Mert a ma, az angol bibliák egy furcsa szót használ, uh, ami azt jelenti, hogy ne lopjanak. <gül> De az, a, az, az nem, a, fél, az, az nem a, a lopás, tudod, hogy bemész a boltban és tudod, csak elveszed valamit és lopsz, tudod? Az a fél a lopás, ami ami hosszú idő alatt történik, kicsivel, tudod, tudod hazaviszem a munkahelyemről ezt, használom a munkaidőmet, tudod, telefonálni, mást intézni, tudod, az, az, a, féle, az a féle kis, kis uh, lopás, ami sajnos mostanában mi, mi nem, nem látjuk, hogy lopás. Sokan azt, azt gondolják, hogy a munkahely van tízezer darab, nem fog hiányozni egyet, <gül> ugye? Sokan gondolják, hogy hát nem, nem, nem keres, nem fizetnek engem, annyit, akkor megérdemlem, hogy hogy a, hogy a, nem tudom a céges autót használom a saját célemnél. De de azt mondja Titusnak hogy mond, vagy Titus, hogy mond szolgálnak, hogy ne lakodjanak, ne ne ne Különítsenek dolgokat a munkahelyeken a saját privát használatára. Ne lopkodjanak, nem, nem lopjanak, hanem teljesen igaz hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. Hogy van, van, van azért a cél az egészben. Engedelmeskedjenek. Csináljatok jól a munkát, hűségesen, hogy a mi megtartó Istenünk tanítását mindenben ékesítsék. Mi nem akarunk, uh, nem akarunk, hogy a rossz bizonyosság el, rossz nevén uh, Cs... Kezdtem egy mondatot, amit, amivel nem tudok, hogy kell befejezni. De mi nem ak... azt, azt mondjuk, hogy nem akartok, hogy a rossz bizonsági rossz fénybe vesz, vessen az evangélium. Érted, hogy ne rosszul viselkedjetek, hogy ne gondoljanak mások, hogy a, a Ti Istened az olyan, tőled, aki lop, aki nem hűséges, aki lusta. Szóval az, azért, azért, azért, ha szolga vagy ma este, ezek a szavak neked. De huszon, bocs, a tizenegyes versig értünk, és én na üdlök, hogy, hogy ezeket jutott hozzám. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Szóval a kedjemről lesz szó ma este. Mit? Mit jelent kegyelem? Remélem, hogy tudjatok. Valaki akar egy definíciót mondani? Kegyelem. Egy megszokott Mi, mit, mit hallottatok arról a szóról? Kegyelem. Megbocsájtás is azon felül, hogy meg nem érdemelt ajánlni. Aha, igen. Igen, szerintem a meg nem érdemelt szó az, az nagyon jó. Amikor kapunk valamit, amit nem érdemeltünk. Például én azt hiszem, hogy amikor Melende igent mondott nekem, én kaptam egy ajándékot, amit nem érdemeltem. Az a felesége. Jó? Nem érdemeltem. Az kegyelem. Az Isten tolap. Kegyelem az, amikor kapunk valami jót, egy ajándékot. És nem érdemeltünk. Talán karácsony ilyen. Nem, nem érte dolgoztam, de azért... Kaptam ajándékot. És a kegyelem szó nagyon fontos nekünk, hogy megértsünk az evangélium. Az evangélium az egy szép szó, ami azt jelent, hogy örömhír, vagy jó hír. Ez az üzenet, ami Istentől van. Mi nevezünk evangélium, az nagyon Ilyen művelnek hangzik, de azt jelenti, hogy jó hír. Az üzenet, ami Istentől van, az jó hír, örömhír. Miért jó hír és örömhír? Azért, mert nem érdemeltünk egy kapcsolatot Istennel, nem érdemeltünk megbocsátást, nem érdemeltünk a mennyet. de azért kaptunk Krisztusban. Nagyon fontos megérteni. A kapcsolatod Istenel nem a cselekedetten múlik. A múlik. Pál máshol azt, azt írja, hogy nem, nem a cselekedetteken tudunk dicsekedni. kegyelem. Azt mondja, hogy ez a kegyelem az üdvözítő hogy üdvözít minket. Az megment a lelkünket, a kárhozatra, mert a bűnök miatt mi érdemeltünk halált, ítéletet. De Isten kegyelme miatt üdvözlünk, megmentünk, megmenekülünk a pokolról, az ítéletról. Életünk van. Ez a kegyelem megjelent minden embernek. Minden embernek az üdvöség, az evangélium, a kegyelem az nem csak nekem, meg neked, nekünk, mert itt vagyunk ebben a teremben, az minden egyes embernek. Én szeretnék, hogy most gondolkodjatok arról az emberről, aki piszkált a legtöbbet, a szomszéd, nem tudom, a, talán a nagybácsi, gyereked, nem tudom, Mi? A, a professzor, nem tudom, Mi? ófő, <gül> ugye szóval mindannyik van, van, van emberek az életünkben, akik á, nem tudom, kegyelem nekik is van, talán társadalomilag is lehet -e ezt uh, vizsgálni. Az üdvesség um, a magyaroknak van? Reméljük. <gül> <gül> cigányoknak is van? Nem vagyunk biztos annyi, De igen, igen. Isten kelljen a cigányoknak is van. Uh, az araboknak? Biztos? <gül> Igen. Um, sorozatgyilkosoknak. gyilkosoknak? Van. Van. Van kegyelem ennek. Nem mindenki fogadja ezt az ajándékot, de ez az ajándék az, az, az át lett adva. Nem mindenki birtokolja, nem mindenki igent mondja, nem mindenki szerző magának. De ez a kegyelem, az már megjelent Jézus Krisztusban, és minden Embernek, minden embernek minden ember számára van. És fogunk nézni uh, három szót. Ami szerintem nagyon jó uh, uh, leírja a, a, a kegyelmet. Az első kicsit arról beszéltünk, az üdvözítő kegyelem, az üdvözölés. Mit csinál a kegyelem először? Először a kegyelem az üdvözít. Ahogy mondtam, én védkeztem, megérdemeltem az ítéletet, de a kegyelem azt mondja, hogy bár nem vagyok ártatlan, meg vagyok bocsájtva Krisztusban. Az a kegyelem. És üdvözít engem. A másik szó, ami szerintem nagyon érdekes, az következő versben van. És... Ez a kegyelem arra tanít minket, hogy megtagadva az Istentelenséget, és a világi kívánságokat, mértéktelens, igazságosan, és Istenfélően éljünk a jöven való világon. Az az szó, hogy tanít. Mit csinál, milyen szerepe van a kegyelem most a mi életünkben. Én mondtam, hogy el, el, először a kegyelem az, az uh, megbocsát minket, Tudod? És sokan nem szeretik a kegyelemet emiatt. Azt mondjuk, hogy a kegyelem az nem jó dolog, mert, mert azt jelenti, hogy emberek tudnak védkezni is, és uh, bántani egymást, meg mindent, és csak mondani, hogy bocs, Isten, és Isten megbocsátja. Ez nem helyes. Pál is egyét értene ezzel, azt mondanod, hogy ez nem kegyelem, Igazi kegyelem Istentől, az tanít minket. Ez nevel minket. Nem tanít, mint ahogy én tanítok, inkább nevel. Az a szó, hogy nevel, mint ahogy én tanítom a gyerekeimet. Tudod én nevelem őket, hogy ez rossz, ez jó, csináld ezt, csináld így, még egyszer ne lássan ezt. Nevelem a gyere gyerekeimet. És a kegyelem, az igazi kegyelem. Az nevel minket egy bizonyos uh, célra, és lehet ezt erről olvasni, hogy megtagadva az isten, uh, istentelenséget és a világi kívánságokat. Tanít minket, hogy nemet mondjanak bizonyos dolgokra. Az istentelenség, az, az egy érdekes szó, mert Isten nélkül. Ugye, istentelen. És nagyjából lehet um, ezt megérteni, hogy, hogy milyen az Isten. Hát egyrészt az Isten um, igaz. Isten nem hazudik, ugye? Szóval ha, ha valami igaz, az isteni. Ha valami hamis, az istentelen. Ugye? Szóval tanít, aki egy jelen, az tanít minket igazat mondani. Ne hazudni, ugye? És uh, Isten um, Isten uh, Isten uh, szeretet. János írja ezt az ő levelében. Ugye? Szóval, ha valami szeretet, az Isteni. Ha szeret, az, az Isteni. Ha valami szeretetlen az Isten talán. Értitek? Nagyjából én próbálok egy fekete-fehér vonalat húzni. Ha szeretet van benne, az Istentől van. Ha, ha, ha nincs benne szeretet, az a gyűlölet, vagy közömbösség, az, az, az nem istent, az istentelen. Isten, az Isten talán. Isten kegyeme, az igazi kegyeme, tanít minket arra, hogy nemet mondjuk a szeretetlenségre, hogy szeressünk, hogy az igazat mondjuk, hogy kedvesek legyünk, és azt mondjuk, hogy nemet mondjuk a világi kívánságokat. Ez, ez sokkal nehezebb szerintem nekünk, mert a világ ordít. <gül> Vedd meg ezt. Tudod, kevés vagy. Ha, ha így nézel ki. A, a világ ordít, tudod, hogy, hogy kell szerezni magadnak. Tudod, csak kapcsolod fel a tévét, ugye? És hirtelen a kocsik nem, nem jó, kivéve a tír. Tudod, <gül> <gül> a, a, a, a megjelenésed, az pocsék, ugye? Ez nem jó. Az egészséged, nem jó. A világ az ordít. És a azt tanít, minket nemet mondani. Nekem nem kell tíz, egy elég. Nekem nem kell újat. Ez a régi még mindig működik. Nekem nem kell az a bizonyos műtétet. Mert Isten itt teremtett engem. Szóval a kegyelem, és tudod, szerintem a kegyelem így tanít minket, mert egy biztos helyzet, biztos kapcsolatban vagyunk a el, Mégis, megis visszatértünk a marketing hívásra. tudod biztonságban vagyok Istenel. Mert én, én tudom, hogy ez a kapcsolat Istenel, az nem... nem nem rajtam olyan. Tudod, én nem kell bizongatni Istennek, hogy én vagyok a szent, választ engem. Tudod, nem. Én tudok mondani, hogy vesztes vagyok nélküled. Mensd meg. És utána megértem, hogy Isten megment engem. Megmentett engem. Akkor ha ő engem megmentett, akkor, akkoriban, amikor nem ismertem őt, és mindenféle rosszat csináltam, akkor biztonságban vagyok vele. Ő szeret engem, mint egy egészséges, talán gyerek, tudod, apa fiú vagy szülő gyerek kapcsolat. És mit tudunk nemet mondani? És vannak más szavak itt. Azt mondja, hogy mértéktelen, nem, mértékletesen, vagyis ön meg tartóztatás, ezek a szavak nagyon szépek. Pár máshol azt mondja, hogy a gyümölcse, szeretett, uh, már angolul tudok mondani, de magyarul nem tudok, de az utolsó az a mértéktelen, nem, mértékletes vagy az ön megtartóztatás. Tudod, hogy hogyha hogy kegyelem tanít minket elégedetlenni ez, ez nagyon, az a korunk a betegsége most, nem? Mindenki elégedett. Van egy ország, ahol elégedett az emberek? Talán van egy pár még, de, de alig van. Gazdag országokban emberek elégedettek, elégedetlenek. Elég végződése volt ráadni? Szegény országokban is emberek elégedettek elégedett lennek. Szerintem utoljára mondtam. De Isten kegyelme az tanít minket elégedett lenni. Nem kell nekem. Nem kell nekem. Mert a kegyelem az éltet engem. Tudod? És valóban, ha, ha, kap, ha, ha, ha ízlelted a kegyelmet, tudod, hogy jó, jó, jó ízű. Tudod, tiszta ismeret. Azt nem lehet máshol vásárolni, ugye? Tesco-ban sem, tudod, nem lehet, nem lehet szerezni. Nem lehet egyetemre menni, és dolgozni, hogy tiszta lelkismereted legyen. Nem lehet, ez, ez csak kegyelen által. Mit mondja még? Azt mondja, hogy iga, igazságosan és Isten félően éljünk a jel, jelen való világon. A kegyelem tanít minket, hogy kell élni igazságosan, istenfélően ebben a világon. A kegyelem az nem csak arra, hogy, hogy szerzünk a, a Mennyország lakcinkártyát. A kegyelem nem, nem csak arra, hogy, hogy igazuljak Isten előtt, hogy, hogy megtérek egyszer, és, és kapom a belépőt. A kegyelem az, az mára. Mára van a kegyelem, hogy éljünk Isten félően. Egy olyan módon, ami, ami tetszik Istennek. És itt van egy harmik szó, amit nagyon akartam kiemelni, és ez a 13. versben várva, vagy várni, áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését várni. Mi nem szeretünk várni, de a kegyelem azt tanít minket, hogy kell várni. És igazán szerintem ez a vers a, a jutalom, jutalmunkról szól. Kegyelem az megígért egy csomó mindent nekünk, amit még nem szereztünk. Azt tudjátok? Isten megígért dicsőséget, bűntelenséget. Ő megígért, hogy az igaz emberek fognak látni az arcát, a tiszta szívűek, látni fogjuk az ő arcát. Még nem láttam. De sok ígéret van, amit még nem kaptunk. Ez ez a hab a tortán, tudod, ez, ez, ez a jutalmunk. Ma valaki krémest hozott a Tatabányi Gyurének, nagyon finom volt. A kegyelem tanít minket, hogy kell várni. És hogy kell ne, ne, ne reménykedni ebben a világban. Mert, mert valóban a prédikáta könyvben azt mondja, hogy, hogy ebben világban ez a világ az tele van bajokkal. Több. Tele van problémákkal. A reményük nem ebben a világban. A reményük a más világban van, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ő dicsőségében. Szerintem a legtöbb ember az, az történik, hogy meghalunk becsükjük az ajtókat ebben a világban, és, és nyissünk az ajtó, a, a, a, a, a szemünket. Azt mondtam, hogy ajtó? Nem. Becsükünk a szemünket ebben a világban, és nyissünk meg a szemünket egy másik világban. És ez nagyon-nagyon ez, ez izgalmas lesz. Szóval szerintem sokkal jobb, mint egy lotonierés, sokkal jobb, mint egy nem tudom, elnöki választás, nem tudom mi, milyen vágyaitok van. Ez sokkal jobb, mint bármint, amit tudnél itt nyerni. Tudod? Jobb, mint egy győri bevárosi lakást. Jobb. Jobb. Sokkal, de sokkal. De szerintem Pál is arra utal, hogy, hogy lesznek olyanok, akik nem csuknak a szemüket ebben a világban. Hogy lesz egyszer, mikor Isten dönt, hogy vége van a, ennek a kornak. Lesz egy befejezés. Jézus ő vissza fog jönni és ítélni minden lelket. És mikor az történik, ő fog megjelenni. Sok ígéret van, hogy ő, ő, ő fog visszajönni az égből úgy, ahogy fölment. T és minden szem fog látni valahogyan, nem tudom, tévével, vagy ő csak, mint Superman, fog körbe menni, nem tudom. Minden szem fog látni, és aki benne van, mi, mi, mi leszünk elragadtatva. Mi, mi, mi azon a velünk lesz valahogyan. Ez, ez nagyon izgalmas. Én remélem, hogy még életben leszek, amikor ez történik. Mert nagyon izgalmasnak tűnik, de ha nem, az se gond. <gül> És azt mondja, hogy tudod várva, te kegyelem, tanít minket várni, áldott reménységüket, áldott. Ez, ez kedves a reménységünk, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését. Egyébként, ami nagy Istenünk és üdvözítő, talán lesznek a egyszer kopogtatok a házadnál. Jahovák, és ők fognak mondani, hogy Jézus nem Isten. De, de úgy néz ki, hogy igen. A mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus egyenlő üdvözítő, egyenlő Isten. És ez fog megjelenni egyszer. Ha figyelted, a 11. versben volt egy megjelenés is, is, ami múlt időben történt. A kegyelem Krisztusban, az megjelent. Tudod, 2000 évvel ezelőtt ő jött, tele volt kegyelem igazsággal, amit tanított, az igaz volt, amit tett, az igaz volt, tele volt kegyelemmel, az az megjelent. De lesz valamit, ami a jövőben fog megjelenni, az Jézusnak a dicsőségének. És, és most a jelen való világ, a mi amiben most élünk, két megjelenés között éljünk. És, és, és izgalmas. <gül> Mert tudjunk a történetnek a felét, ugye? És várunk a befejezését. Ez mind kegyelem által. Mind kegyelem által. 11. vers. Erről a bizonyos Jézus Krisztusról van szó, ami Istenünk és is üdvözítünk. Azt mondja hogy aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetre igyekezzen. Ez a bizonyos Jézus Krisztus, a mi üdvözítők, ő, ő önmagát, adt értünk. Korábban mondtam, hogy mi megérdemeltünk az ítéletet, ugye? Mi megérdemeltünk a büntetést, mert Isten, Isten től fordultunk, Isten ellen mentünk, mi hazudtunk, mi loptunk, mi csaltunk, mi... Káromkodtunk, mi mindenfélét csináltunk, ami ellene volt. De ez a büntetés nem, nem ránk esik, ha Krisztusban vagy, ha bizó Jézusban. Az, az a büntetésed, az Jézusra lett helyezve a kereszten. Azért ilyen brutál, uh, brutálisan halt meg egy kereszten. Tudod, ha láthatok a pasiót a filmet, akkor valóban brutális, tudod, nehéz megnézni. Vér minden út minden út. És miért olyan brutális volt? Azért, mert sűrűs volt a bűneink. És súlyos volt a büntetés, és ő vállalta. Ő vállalta. Ő odaadta magát értünk. És szerintem ez bátorítom nekem, mert Jézus saját magát adott. Érted? Szóval, ő a legjobbat adott értünk. Ő nem küldött egy, egy uh, angyalt. <gül> ő nem, nem küldött valami valaki mást. Ő saját, saját életét adott értünk. Szoktam mondani, ő, ő, nem, ő nem, nem várta, hogy, hogy uh, leárazáson lehetett vásárolni minket jó áron. Még mi, mi, mi így vásárolunk. Nem tudom, hogy rólatok mi. Mi nézünk először voltban, hogy mi, mi, van, mi, van, mi van akcióban, és azt veszünk, ugye? Amikor ruhát veszek, és valószínűleg úgy néz ki, én, én megyek hátul, ahol a piros táblák vannak, ott vásárolok. Mert, ja, csak így, így csináljuk. De, de Jézus nem itt vásárolt minket. Drága árán, a saját vérével vásároltam minket. Vásároltam minket drága árán. A legjobbat adott értünk. Teljes áron, kedvezményt nem kapott. Miért odatta magát értünk, hogy megvártson minket? Azt jelenti, hogy ő visszapásároljon minket a halálból, Mint amikor lomtalanítás van, van, és mindenki leteszi, Uh, holmit ott kint, és uh, én is körbe mentem, és butot szereztem, ilyenkor nem tudom, hogy ti. De, de ez egy megváltás. Tudod, valaki szánta, hogy, hogy a, a szemét dobra, dombra kerüljön, és én, tudod, én megváltottam azt a butot darabot. <gül> <gül> és pontosan ez történt. Ez, ez, a, ez a redemption, ez a megváltás. Azt jelenti, hogy ő, ő a, ami a kárhozatra volt számba, ő... ő ja. Na, persze, amikor a lomtanításon csinálik, ezt, nem kell fizetni, érte? De Jézus érte fizetni. minket, hogy egy új célra, egy új haszna, újra hasznosította minket. Életet adott nekünk. Hogy megváltson minket minden gonoszságtól, Tudod, a pokótól, a kárhozattól, sőt, lehet mondani, hogy a, a, a jelen, tudod, a, a, a keréktől, <gül> ő megváltottál minket ezektől. És hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét. Ő megtisztítom minket, megtisztítja minket megint János írja az ő levelében, hogy akinek van ennek a reménysége, Tudod, aki, akinek van reménye a dicsőségben, akinek van reménye a, a mennyben, az megtisztítja magát. Tudod, ez, ez egy tisztulás van. Tudod, én, én nem fogom koszologni ebben a világban, mert tudom, hogy, hogy mindjárt megyek buliba. Tudod, mi, tudjátok, hogy mi, mi készülünk a legjobb bulira, tudod? és mi felteszünk fel a legjobb ruhánkat, és csak várjunk az indulás, indulásra. Most, most nem, nem az a, a, a nem jó idő most kimenni, tudod, focizni a, a, a sárban, tudod. Mi megtisztítunk magunkat, vagy, vagy ő megtisztítom minket, és mi, mi, mi ezzel a reménységgel, mi várunk. Nem koszolódjunk a világ dolgaiban mert reményünk van. A saját népét mi hozzátartozunk, hogy jó cselekedettekre igyekezzen. Isten azért is adott a kegyemet, hogy ne csak élvezünk a kegyemet, de hogy továbbítsunk a kegyemet. Hogy ne legyünk, mint egy fadarab, ami az áramlás nem megy át, tudod, nem tudod, Tudod, miről beszélek? Tudod, lehet a... Tudod, a fa az nem... Viszél. Vezeti az áramot. Mit csoda Vezeti. Nem vezeti az áramot. Ugye, ő nem akarja, hogy, hogy egy fogyasztói valaki tudod legyen. Tudod, nem akarja, hogy fogyasztói keresztén legyünk. Tudod, hogy uram, köszönöm a kegyenet. Annyira, annyira jó. Ő akarja, hogy uh, inkább egy, egy vezetékként átadjunk azt a kegyenek másoknak jó cselegedettek Az egyik kedvenc versem az, amikor Jézus mondja a tanítványainak a hegyi beszéden, hogy azért uh, és magyarul nem fog jönni, de uh, ha tündök a ti cselegedeteiteket emberek előtt, hogy lássák és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. valmi és mi. De azt mondja, hogy olyan, olyanok kéne legyen, mint egy hegyen épült város, ami nem elrétető. A jó cselegetetteink, azok dicsőítenek Istent. Utolsó a ebben a fejzetben Pál írja Titusnak, Titusnak. Ezeket szóld, inst, fedj, teljes mértósággal senki téged ne, meg ne vessen. Ezek a parancsokat minden, minden pásztónak, minden tanítónak, fele, aki, aki itt áll tanítani, vagy más kókutusban, nem az a dolgunk, hogy a véleményünket mondjuk nem az, nem, az nem az a feladatunk, hogy, hogy simogatjunk a, a, az egotokat, vagy a, vagy a a, a, a dolgunk az, hogy tanítsunk Isten igét, hogy szóljunk, intézünk, nem, nem intézünk, intünk, és fedjünk méltósággal. Ez az üzenet, az, az nem, nem embertől van, az Istentől van. És senki téged megnevessen én személy szerint nem tudom pontosan mit kell csinálnom ezzel. De gondolom, hogy uh, talán Titus új volt abban a posztban, talán Fiatal is volt, és, uh, és párcsok bátorította, hogy, hogy, hogy ne aggódj, mit gondolnak emberek rólad. Csináld a dolgot, mint egy jó szolga méltossága, csináld meg. És ha nem szeretik, ne, ne változtasd semmiféleképpen az üzenetet. Az üzenet változhatatlan. Az marad ugyanaz. <kül> És csak tovább megyél. Nekem, nekem ezek a verseket nagyon értékes nekem. Lehet látni az evangéliumot benne, hogy, hogy Jézus ő megjelent kegyelemmel, és várjunk őt megjelenni dicsőségben. Mi tudjuk, hogy ő odaadta magát, értünk. És most, a két megjelenés között ő tanít minket, hogy kell élni. Hogy kell élni? Én, én azt hiszem, hogy ha van valaki itt, aki, a, aki frustrált a saját életével, mert szerintem az néha történik, ugye? megint csináltam ezt, nem Úgy mondtam, hogy nem fogom csinálni ezt megint. Csináltam. Én, én szeretnék bátorítani titeket, hogy nézd a keresztre, ahol a kegyelem megjelent, és nézd a horizontra, tudod? Mert talán, talán Jézus vissza fog jönni ott. Nézd előre, nézd a dicsőségre, nézd a keresztre, mi történt, és nézd előre. Mi, mi vár ránk. Én azt hiszem, ha megértenek ezt a két megjelenését, szerintem sokkal kevésbé, vagy, vagy sokkal kevéssebb problémák lennének a megélésével. Szerintem, hűséget mondtam? Én, én azt hiszem, hogy ez az nagyon segít. Én, a Früzsi mesélt nekem, hogy az iskolában... Valami, valami tanárja cáfolta valami gyereket, aki mondta, hogy uh, úgy szeretne megváltozni az életét. Szóval, az életet valami, nem tudom mi, mi volt a gond, de az élete az, az valami irányba haladt. Talán a jeleme. Figyelte, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a jeleme az, az nem úgy, ahogy ő szeretne és a, a tanár hallotta, hogy ez a gyerek azt mondta, hogy ő szeretne változtatni az életét, és egy tanár azt szinte hogy mások előtt, hogy milyen hülyesség, nem lehet megváltoztatni. Ne, tudod, be vagy, tudod, minden, áll, ami vagyunk, az meg van rögzítve. Tudod, és, és, és így vagyunk, ahogy vagyunk. De az evangélium ad egy másik a, opciót. Talán sokan mi próbáltunk megváltoztani saját a életünket, kevésbé sikerrel. Tudod, új uh, hívják? Igen, Igen azok, azok nem működnek nekem. Uh, és, és nem, és, és a változás nem. Mű. De én tudom, amikor Isten jelenlétében vagyok, azok, azokon az időszakokban az életemben, amikor nagyon megértettem a kegyelmet, amikor nagyon megértettem, hogy, hogy milyen büntetést, milyen, milyen balhét vette Jézus tudod, amikor, amikor, amikor nem tudom, amikor énekelünk, vagy csak álmodom arról, és, és, és, és, és egy kicsit betekintünk a mennyiben hogy milyen lesz. Azok, azokon az időkön van változás az életemben. És én azt hiszem, hogy sokan itt megtapasztalták is. Ezt is. Isten tud megváltoztatni az életünket. És ő fog megváltoztatni a kegyelem által. Nézd a keresztre, nézd a jutalmadra, a jövőre, és, és bízd az úrban. Uram, köszönöm, hogy a az tanít minket, és uh, szükségünk van rá, Uram, hogy, hogy kegyelmesen bánjál velünk most. És, uh, és szinte egy furcsa helyzetben vagyunk, Uram. Két, két uh, um, tudod, egy, egy könyvnek a közepén. Már tudjunk a kezdete, tudjunk valamennyit a, a, a végéről, de itt vagyunk a közepén. És Uram, sokszor Kilátástalanak vagyunk. Uh, um, vagy tehet, vagyunk, sokszor úgy érzünk, hogy nincs, vagy tehetetlenek vagyunk, sokszor úgy érzünk, hogy uh, uh, mindig fogunk elrontani mindent, és nem lesz változás. De köszönöm, Uram, hogy Te megváltottál minket, és, uh, és most is a kegyelem itt van, és tanít nekünk. Uram, én szeretném kérni, hogy aki, aki itt van, ki a, még nem ismeri a kegyelmedet, az ma találkozik veled. Aki nem ismer a, az evangéliumot, az, az ma hajon és döntést hozon, hogy téged kövessen. Uram, kérek, szólj hozzánk, szükségünk van rád, szükségünk van, a, hogy, hogy, hogy Te, te vezess minket, és te, te formálod a mi életünket. Nem akarunk csak um, lenni, nem akarunk gyümölcstenelek lenni, nem akarunk hibávalóan élni ezt az életet. Köszönöm, hogy egy esélyt adtál nekünk most ezzel az életel dicsőséget hozni neked, téged követni, egy Istenfélű módon élni. Um, Jézus, csak köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy. És szólj hozzánk, és bátorítsd minket a, a jóra. És árasztalánk, Uram a kegyel, kegyelmeddel. A kegyelmedet. Jézus nemében. amen, amen.